Idag, den 3 juli, så hör du Biffen som är mångsysslare och har jobbat tätt in till de allra största rockstjärnorna och rockbanden som vi har. Så håll det godo. Jag känner Biffen Jansson här. Jag ska berätta lite rockanekdoter i mitt liv. Ja, Från början till slut kan man väl säga. att Det är lite nu. Slut hoppas jag inte. Jag hoppas jag lever ett tag till. Jag tänkte börja köra igång med eh, Nasaret, Razamanas. När jag var eh, liten pojke så eh, köpte min morbror, Razamanas. Eh, eh, jag stal den här skivan och han, och bajsade på den. Och så blev mamma och pappa tvungna att köpa en ny skiva. Men eh, detta är starten på mitt rock and roll -liv. med Nasaret. Ja, det här var Nasaret, Rasmanas. Härnäst tänker jag spela eh, lite Rolling Stones för 1982 tror jag det var som de spelade på Ullevi. Min mamma stod och sålde smörgåsar på utsidan, hade byxorna fulla med mynt. Eh, jag och min far kom dit för att avlasta henne, då var jag ju bara eh, 11 år gammal. Nej, vad fan var jag? är ju född 71. Ja, det blir 11 år. <laughs> ja. Vi kom dit i alla fall och min far, han jobbar ju med fotboll så han kände ju alla vakter på Skandinavien eller på Ulvi som det var. Så han stod och flörtade lite med en av vakterna, en gammal kompis till och Så vi smet in, jag, mamma och pappa. Och då fick jag se min första live-konsert. Här är en av världens bästa låtar, utan tvekan. Fast jag tycker det finns ett annat band som gör den mycket bättre. Men de kommer vi till senare. Det här är Rolling Stones med Give Me Shelter. Ja, här börjar allt. Det var här jag fick tanken att jag skulle börja jobba med musik. Den där tanken med att spela musik, den, nej, den fanns inte. Jag hade ju inte tackskänsla, jag kunde inte ta ett akkord. Jag kom ganska snabbt på att det där var inte min grej. Jag ville jobba med musik, inte eh, spela. Jag gick i sexan eh, då jag träffade en lärare som hette Kjell. Han, eh, han var en, en, en hjälplärare som eh, jag blev dumd för eh, rattfylla. Så hans, eh, hans stora dilemma med sitt liv. Eller hans stora skräck i livet. Han blev dumd för någon, för en liten fyllerkörning. Det blev min öppning i mitt liv. Kjell såg någonting i mig som ingen annan har sett. Jag vill inte läsa om, eh, om gamla... Eh, eh, jag är ju dyslektiker så jag vill inte läsa om gamla kungar. Jag vill inte sitta och läsa om vad som hände i Stockholm Kjell såg något annat han frågade mig vad jag var intresserad av och jag hade fått en skiva med Saxon, tyckte Saxon var det häftiga som häftiga jag ville skriva om Saxon nu råkade det vara så här att vi började komma närmare oktober jag fyller år, 18 oktober samma dag som Chuck Berry Kjell tog reda på detta så 19 oktober 1984 fick jag två biljetter och gå och kolla på Saxon Eh, mot att jag skrev en uppsats dagen efter de här två sidorna som jag brukar ha eh, två sidor med väldigt stora bokstav blev helt plötsligt sex och jag fick inte plats med texten Biff Byford i spandex Steve Dawson som glider över scenen stora stora ett stort stort eh, vad ska jag säga en vikingaborg säger man inte men det var en stor riddare på scenen det var så mycket jag hade att berätta dagen efter som jag ville att alla skulle veta men det var ingen i skolan, i min klass eller min lilla grupp som jag gick som visste vad fan saxon var för något det var nog där och då jag fick mitt smeknamn, Biffen alla undrar ju alla fick ju fråga vem deras stora idol var min var ju Biff Byford men det var ingen som visste det alla trodde att det var för att jag var lite god men ja där börjar allt här har ni uh, Wheels of Steel med saxon. jävla stenhårt Tänkte det att vara lite på och se detta. En så enormt stor scen. Ah, äh, ashäftigt. När jag växte upp så fanns det ju en del människor i mitt liv. Jag hade två stora systrar, en storebror Min lillebror är inte född sen nu, eller rättare sagt, jag har ju tre lillebröder också. mina stora systrar de hade ju pojkvänner som var inne i rock and roll Min äldsta stora syster Susanne. Hon hade en pojkvän på den här tiden som jag tyckte var askool. Han körde ju motorcykel och var fräck sådär. Alltid när han var hemma så hörde man det från rum Då spelade de alltid knocking on your back door med The Purple. Den har blivit ett litet signum för min syster. Lika mycket som jag gillar henne gillar jag den här. Det är fan med asbra. Här kommer eh, Knockin' on your Back Door, Deep Purple. Deep Purple, så jävla roligt. Jag träffade lite killar, min ungdom, som hette Pegendom. Fyra unga killar från öarna, inre skärgården i Göteborg. De var liksom större metalliker, eh, stenhårda, egen ny stil, allt bara stämde. Jag älskade dem för första gången jag hörde dem. Jag bestämde mig där och då, jag måste ju hjälpa de här grabbarna. Jag kan ju inte lira, men de behöver hjälp. Jag började hjälpa dem, jag började lyfta lådor hos dem, jag började hänga med dem och dricka folköl. Jag följde med dem till valvet och där började jag blinka ljus åt dem. Sen klev de upp en nivå liksom, de klev till magasinet där de ställde starköl. Jag var inte 17 år då, men fortfarande så var jag där och jobbade så jag fick ju komma in ändå. Där hängde jag väldigt länge och ofta. Där fanns det en chef, en galen dansk, Nils Österby. Nils Österby såg någonting i mig som ingen annan hade sett. Och det glädjer mig då. Men nu börjar vi med pejgendom. Egendom, så jävla stenhårt. Alltså de var ju eh, lite för tidiga bara. Hade de kommit idag med den plattan och allt det här med den backupen de hade då så hade de varit ett av världens största band. När jag var med Pegendom Pe på magasinet så eh, en dag så stötte jag på Nils Österby en kväll och han skulle åka iväg på turné. Han skulle åka iväg med något konstigt jävla rapband. hette Clawfinger från Stockholm fan det för jävla skit tänkte jag jag gillar ju inte rap det visade sig att det var ganska coola killar det var rap metal han slog ganska stort eh, 94 var detta Nils åkte iväg han skulle vara ljustekniker och, och turnéledare men det skedde sig första kvällen det där med ljus förstod han sig alltså inte på han hade denna eh, slott sig själv på tummen där men han hade en lösning på det han ringde mig och frågade mig du, det är så här. Vi ska ju iväg en månad på ett turné med klåfingen. Kan du tänka dig att åka med? Ja, vad fan ska jag göra? Det är klart att jag hockar på. Jag är ju chansen i mitt liv. Jag får inget betalt, men det gjorde ju ingenting. Jag hade ju studiebidrag, så det var ju bara att hocka på. Jag åkte iväg en månad med dem. Den månaden blev flera år. Andra turnén vi gör med klåfingen fick jag mitt första internationella band. Jag fick blinka åt den här tyska eminenta poporkesten Rammstein. hoppade jag på en dag och åkte ut och var ute med mig i flera år. Det är lite konstigt för folk att förstå, men klåfingen hemma i Sverige spelade på magasinet. Nästa dag så var vi på Rock'n'Brain Rockin' Park. På fredagkvällen eller på torsdagkvällen så headlinade Bon Jovi. På fredagkvällen headlinade Klofingen. Och på lördagen så var det Metallica. Så stora var Klofingen 1995. Klåfingen blev ett av de största banderna ute på festivalmarknaden. Då var det så här: Om ni ser framför er ett litet mixebord med 25 knappar. De här 25 knapparna var helt plötsligt 250 knappar och jag fattar fan ingenting. Men jag fick till det. Jag lärde känna väldigt många goa ljustekniker ute på marknaden som visade mig och lärde mig och var med. och det var många skratt och, och <laughs> många misstag som blev jävligt coola. Klofinger tog mig runt jorden för första gången. Jag kommer ihåg, speciellt en kväll, vi flög, vi skulle flyga över till eh, Sydamerika. Det skulle göra Monster of Rock, det var Fate No More, ACO Megadeath. Megadeth, eh, you name it. Det var så många band så vi, vi, ja, jag fattar ingenting. Och vi skulle flyga tillsammans. Fy fan vad nervös jag var. Jag flyger över till São Paulo i, i Brasilien. När jag kommer in på hotellet så möter jag på en, en, en god vän som jag har lärt känna här i, fest, i festivalerna. Det var Igo Cavallero. Jag råkar bo på samma hotell som han skulle gifta sig på den kvällen. Jag blir inbjuden så jag hamnar alltså, flyger till São Paulo, Brasilien. Hamnar på ett bröllop i kortbyxor och en Iron made t-shirt. Killen som sitter näst mm, bredvid mig. Nu börjar jag prata engelska. Well, welcome. Hello, hello. Nej. Killen som hamnar bredvid mig, Mike Bording, Fate No More, Trummisen, fy fan bon vad En som cool snubbe, en sån underbar lirare. Mark Bording och jag satt och köttade hela kvällen och, och götta och till det och jag till dig. Jag kom på fan, det här är ju inte så jävla... Jag lever livet. Vad ni inte förstår just nu och så här, det är att som sagt jag är dyslektiker. Jag har, aldrig lärt, jag har aldrig lärt mig engelska i skolan. Jag har lärt mig allting jag kan och jag har lärt mig via tv. Så att den här tiden så var min engelska lite så där hipp som haps och många ord blev fel och många ord blev jävligt rätt. De kanske var jävligt fel att säga fast de blev jävligt rätt. Det gjorde ju att vi fick många skratt eh, tillsammans. Men i alla fall, här är Fate no more. Nu undrar ni varför jag spelar Ossie Osborne rakt efter Men jag sa ju det innan där till er att eh, den här turnén vi gjorde så var det ju Ossie Osborne, Fate No More, Megadeth, Paradise Lost, det alltså var en jävla massa band. Två dagar efter den här bröllopsincidenten jag hade där så står jag i en lobby i Rio de Janeiro jag och min där Nils Österby har haft en liten disput han frågade mig om jag ville följa med på fotboll Flamenco och San Paulo spelade i stan det var 32 000 biljetter sålda men arenan tog en jävla massa folk så det var ju knappt tomt på läktarna så. Nils frågade om jag skulle följa med på den här matchen men jag kände lite så jag vad fan, jag är i Rio och ska inte se andra grejer men jag sa även till henne att, är det så att alla andra ska gå så är det klart att jag haka på det blev lobbykål. Alla skulle gå på fotbollen när jag kom ner. Nils har bara köpt 11 biljetter, men vi var ju 12, Så jag fick ingen biljett. Och jag står där och blir han lite lack och sådär. Och... Men det, det var väl ment att det skulle vara så. För bakom mig så står ju den här killen som satt bredvid mig på brunloppet. Mark Boring. Han förstår att det är någonting som har hänt. Så han vänder sig över och tittar på mig så får jag några problem. Eller, och jag förklarar för honom att så jävla tråkigt men jag fick inte följa med på fotbollen för det fanns inga biljetter och då skrattade han och sa du har tur nu jag och Gise Butler ska åka ihop med Joe Holmes, gitarristen i Ossie så, men Jo Holmes var magsjuk så han kunde inte åka så de hade en biljett över så jag fick åka med Gise Butler och Mike Bording ner till arenan vi kom en limousin och hämtade oss jag satt i en vipplås och fick fri öl jag tror det var 18-20 rader bakom mig var ju den här dåliga sektionen då. Eh, där satt Klofinge. <laughs> Jag hade fri för och fick åka limousin fram och tillbaka. Det där var liksom något så stort som bara hände en gång i livet. Nyårsafton 95-96 träffade jag en, en, en kille som har betytt väldigt mycket i mitt liv. Eh, en liten snubbe jag träffade på en fest dagen innan nyårsafton ska jag säga. Han heter Dregan spelade ett rockband från Nässjö som heter Back Your Baby som ni just hörde. Vi hamnade på en fest som blev jävligt blöt. Eh, det var lite som kärlek vid första ögonkastet skulle jag våga säga vi träffades och det kändes som vi har känt varandra hela livet. Dregan bjöd in mig i, ja, i sitt liv och jag tog emot. Det låter lite konstigt när man säger så här men det är så här att Dregan var trumtekniker och det här eminenta bandet Entomd. Entomd hade ingen ljustekniker så Dregan satte ihop mig med Entomd. Entomd tog mig ut i världen. Dit jag inte hade varit innan. Ja, det hade aldrig varit i USA. En tung. Herregud! Gud. Som jag älskar detta bandet. Ja, det är jag vet inte två vad ska jag ska säga. Jag var ute med en tomb och svängde runt hela världen. De tog mig till Japan. De tog mig till Australien. De tog mig till USA. Det här hände några gånger. Jag lärde känna kompisar runt omkring till dem. En dag så säger Nicky till mig att de... Fan, nu har vi en idé. Vi ska ju kolla upp en grej här. Vi ska ju en blå singel. Va? Ja, det är jag lite lite gubbar. Det är jag, Kenny, Dregen och uh, Robban. Åh oh, fan, vad, vad är det för något då? Det är ett litet projekt som heter helikopters. Visst jag säga att alla de här killarna som jag nämnde är Dregen, Robban, Kenny, det är Nickes gamla trumtekniker i en tomt. Och jag skrattar, vad fan blir det här då? Ja, det blir stort. Det blir stort. superstar rock and roll star Martin som spelar bas är och superstar det är min gamla klasskamrat. Vi gick i en så kallad eh, ops-klass i nian. Vi gick på någonting som hette ITK. Martin var inte det så mycket men eh, han hade ju fullt upp med att spela in musik. Jag hoppas ni får höra Martin även. för han har många roliga historier att berätta. Hardcore superstar ringde mig en dag och frågade mig om jag kunde haka på dem och, och vara gitarrtekniker till Thomas Silver och, och, och göra även Martins basar jag hade ju fullt upp med allt annat men ändå dag så passade det in så jag hoppar på har Hardcore Superstar i några år och det gick jävligt bra måste jag säga en dag så spelar vi på Hullsrygsfestivalen och då är, då är det ett litet band från Örebro som spelar innan oss precis de heter Millenkolling jag står och tittar på scen samtidigt står och byter strängar. Och jag ser att det går en sträng för, för Matte. Men Mattes gitarrtekniker. Han stod och tittade på Brudarepubliken så han såg inte alls att det har gått en sträng. Och jag har ju kollat upp innan så han har samma stämning som Thomas Silver har. Så jag springer in och byter gitarr med han. Och han tittar på gitarren men jag är samma det samma stämning. Så, jag... så han körde klart den här låten och innan nästa låt var klar så hade jag bytt en sträng för han. Så kan det gå nej, att eh, Haspen är på, som man säger. Men eh, de hade med sig lite polare som eh, skulle vara backland-killar. Eh, det var det här lokala örebro som hette Peep Shows. Och det var Adde som skulle göra eh, Mattes gitarr. Men Adde, som sagt, han gillar eh, brudar mer än rock and rollen. Så eh, där fick jag en connection med Millen Colin. Och så började jag jobba med Millen Colin. Göteborgs enda rockstation Det här håntud, sickigt underbart band Peter Dolving, som är sångaren heter där, han, han var, hängde ju väldigt mycket på eh, Aris lokaler, den här lokala musikföreningen. Så eh, en dag fick jag chansen att haka på The Haunted, och det gjorde jag. Åkte med dem ett bra tag. Men eh, 2004 så eh, åker vi till USA. Vi är förband till eh, Shadows Fall och eh, Damage Plan. Damage Plan består ju av två medlemmar, från Pantera. I Bröna, och Winnepole. Vad jävla lång och härlig turné. Men det växlade fram och tillbaka lite där. De hade lite problem med sitt crew. Några veckor eller en vecka innan turnén tar slut så är vi uppe i mitt ingenstans i, i djupaste skogarna i Kanada. De blev osans med crewet. De sparkar dem på plats. Där hyllar jag hon än idag för för de sparkade crewet haunted bjöd på de här killarna på bussen de fick boka med oss trots att eh, amerikanerna eh, alltså damage plans turnéledare på bussen och, och så sa till oss att de, eh, om ni tar med de här killarna på bussen ner så eh, är ni av turnén Det tyckte det var jävligt taskigt, man lämnar ingen bakom vi låste in dem längst bak i bussen de fick stanna bak i bussen tills vi kom till New York två dagar senare. Annars hade de stått där liksom två meter snö mitt i mitt ingenstans. Hur som helst. De kom med ner. Och de kom hem, grabbarna. Vi gjorde sista spelningen med Damage Plan i New Jersey. Vi flyger hem med Hunter. När jag landar hemma och sitter i... Sitter och precis gått och lagt mig. Klockan är väl fem på morgonen. Eller halv fem på morgonen. Då ringer våran amerikanska turneredare mig. Och han gråter. Och han är helt, helt ute. Och säger till mig att de har skötit Daim. Och jag skrattar. Så jag bara, vad fan är det för jävla skämt? Vet du vad klockan är? Vi har precis landat här. och Nej, de har skötit Daim. Dime är död. Meja är död. Livvakten. Jag tog inte det på allvar. Jag la på luren och så satt jag och tittade lite i rummet. Så tänkte jag så här, vad fan? Tänk om det är sant? Vem skulle veta detta? Vem skulle ha det? Mm. Min första tanke är då, jag har en vän som heter Martin Karlsson, en journalist. Så jag ringer till han. Martin Karlsson blir ju flyttsprångande, vansinne på mig. Och frågar jag, hur fan? Jag tänkte. Jag ringer han halv fem på morgonen, han hade ju barn. Och jag sa till han att jag är ledsen med... Fan, jag vet inte om det här är sant. Om det är någon som vet så är det du. På den här tiden så var det inte så att liksom allt kom ut på internet. Eh, nej. Han ringde tillbaka tio minuter senare och berättade. Det var sant. Dainberg hade blivit sköten. Mayhem hade också blivit sköten och död. Kat. Eh, trumtekniken. Han var sköten två gånger i benet. Turnéledaren var sköten. Damage var sköten två gånger i magen. Men de överlevde båda två. Jävla tragiskt. Men det här lever fortfarande kvar. 95,4 och 90,7. Pirate Rock. band som jag har varit i många, många år nu. 12 år tror jag, jag nästan varit med dem. Jag fick förfrågan när jag var ute med Millen Colin, så ringde Magnus mig, en god vän, som gjorde gitarr i Björn. Han frågade mig, fan biffen, kan du komma och göra Inflames så jag ska sluta med dem? Och jag tänkte, vad fan, de har en jävla massa pedaler och skit. Jag gillar ju punk, plugga i och bara rakt in. Så jag tackade ner och tackade ner och tackade ner och tackade ner. Och tackade ner. Det här hände så många gånger så att jag tänkte till slut så orkade han inte med. Men en dag så åker Larson trummisen i Millenkollen ut och åker skateboard dagen innan turnén. Han vurpar och i är samma sak där. Man får säga att han vurpar på ett bananskål. Boom, sa det. Han bröt handen. Turnén blir inställd. Nästa morgon så ringer Magnus Landemar och säger okej, okay, det är sista chansen. USA, in flames, eh, ni ska göra ossfest. Ja, jag hockar på så Det var bara okej. Oudry, jag hockar på inflämsare. Det var nog ett av de bättre besluten jag har gjort i mitt liv. Jag blev fast anställd. De tog mig runt jorden så många gånger som ingen annan har gjort. De tog hand om mig. De blev liksom som en i familjen. Jävligt häftigt faktiskt. Det är så mycket att berätta om inflämsare. Jag skulle behöva göra ett helt eget program om honom. Men nu handlar ju detta lite om mitt liv, inte om deras liv. Uh, jag ska berätta om incidenten vi var i Japan vi kommer, vi flyger in till Japan och vi, vi sitter på en sån här jättefestival det var Inflames, Megareth och en jävla massa band och Dio jag säger till grabbarna, fan vi är bara här 24 timmar efter gigget, ska vi inte gå ut på stan och hitta och kolla kläder eller någonting och de tittar på mig, vad helvete biffen du väger 150 kilo det finns lafan inga kläder som passar där. Här. på den här tiden hade vi med oss världens bästa Viktor. Viktor och jag drog ut på stan. Och när jag kommer in i det här köpcentret så ser jag bara en jättedumbo direkt uppe i taket. Det var ju inget att göra, det var ju bara att slänga fram blomboken och köpa den. Jag kommer jätteglad tillbaka till hotellet. Där sitter bandet i bandmöte. Mitt i det här bandmötet så kliver Ronnie Jens Dio till Björn Gilott. Han vet om att Björn är ett jättefan. Så han bjuder in Björn. På en liten sittning och sitta och prata privat. Den råkar jag avbryta för jag har ju hittat min dumbo direkt. Så jag kommer in på hotellet. Den första jag möter är Simon Wright, Trummisen i Dio. Jag spelar även med i CDC för ett tag sedan. Han frågar mig: Hey man, You're right? Ja, oh, för fan. Seriously. Are you right? Ja, oh. in på baren träffar Dio. Dio är den bästa. Han var nog den snällaste killen i rocknroll Han ställde frågan, ska vi inte ta ett kort? Absolut, vi tog kortet. Under alla år jag har jobbat så har jag sprungit in i massa band sådär, som inte liksom jag inte har turnerat länge med men som jag har varit stand-in för. Och det finns några band som jag älskar att turnera med som är eh, lite sådär annorlunda. Ett av dem heter The Hives. Jag måste nog säga att det där är något av det bästa man kan se live någonsin. Mm. Jones, Toronto, Kanada. Mycket goda vänner som jag brukar turnera rätt effektivt med. Under tiden jag var ute med The Haunted i USA på oss, oss fest, så lärde jag ju känna via Pantera faktiskt, lärde jag ju känna en snubbe som hette Jim Dunlop. Jim Dunlop och jag blev lite som den här grejen med dregen. Det sa klick med en gång. Vi blev liksom ena ett radarpar. Vi träffades inte på en lång tid. Men sen fick jag ju det där jobbet med Inflames. Jag åkte och gjorde Björns grejer. Björns gitarr. En dag i... Eh, vi spelade Los Angeles tror jag. Så gick Björns wow-up i Dalt och sönder. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Hur fan skulle jag få tag på en ny? Den fanns inte i fan. Så slog de mig. Vad fan? Jag har ju Dimebags frus nummer. Jag ringde till henne och frågade om jag kan få Jimmy Dundlops nummer. Jag ringde henne och Rita. Jag fick Jimmy Dundlopps nummer. Dagen efter så står jag på scen. Och det är fortfarande... Problem med den här jävla wowan. Jag står och håller på wowar på scen och spelar och helt plötsligt dör pedalen och jag blir vansinnig. Vad i helvete är det som händer? Jag vänder mig om så sitter någon jävla tjomme där på knä och drar ut wowarpedalen och stoppar i en ny. Jimmy Dunlop konferensar på mig själv. Han kom dit att hälsade på mig på gigget. Den kvällen så frågade han mig, så här, eller säger han till mig, det är så här att jag har ingen snubbe i Europa. Skulle du kunna tänka dig att vara artist relations för mig i Europa? Den kvällen fick jag ett nytt jobb vid sidan av det här turnéjobbet jag hade. Han ville att jag skulle turnera och han ville att jag skulle vara ute och träffa band. Det hade jag ju nyckeln in på alla festivaler. Alla banden kunde komma till mig om de behövde någonting. Jag blev representant för Jim Dunlop i Europa. Innan det så hörde vi Band of Horses, The Funeral Ja, det här nya jobbet jag fick där, det betyder ju att jag skulle åka runt och träffa band signa upp nya band Ett av de första banderna som jag signade på Jimmy Dunlop alltså, det var Biffy Cliver Jag åkte till Barcelona, hängde med dem där eller rättare sagt, jag åkte ner en gång till Köpenhamn först för att träffa dem men eh, då var det så mycket snö så de hade fastnat i Tyskland. Och eh, jag ville ju så gärna se dem. Och med det nya jobbet jag hade så hade jag ju egna kreditkort och jag kunde ju göra lite vad jag ville. Så jag flög till Barcelona tre veckor senare och, och såg dem i Barcelona. Band of Horses. Jag vet inte vad jag riktigt ska säga om men jag tycker det är... Han har världens vackraste röst. För några somrar sedan så... Eh, spelade Band of Horses, Biffy Clyro och Foo Fighters i Stockholm. Ja, det är klart att jag ska dit. Det är ju det bästa. Jag åker upp till Stockholm, jag hänger där lite och Biffy och jag har blivit ganska tajta goa vänner till mig, Simon och grabbarna i bandet. Så jag sitter in hos dem. Men jag har aldrig träffat Band of Horses. Och jag står ute i korridoren utanför och dricker en pils nu Helt plötsligt så kommer Micke D Micke är en god gubbe från Göteborg, som ni alla vet. Han är eh, köttig. <laughs> oh, biffen! Finns det några bärs någonstans, eller? Ja, oh, det är fint. Jag bara gå in och ta en där. Vad jag inte visste var att Micke hade med sig ett andrage på fem pers. Det tänkte jag inte på, men eh, så var det. Vi går in i Band of Forces loge. Jag står där inne en stund. och Jag vet inte hur det kommer sig, men vad det var. Idag skrattar jag åt det, men då tyckte jag det var jättejobbigt. Jag står med sången och pratar och så bara slinker du i munnen sådär som ni kan göra ibland. Från en man med skägg till en annan man med skägg. Du har världens vackraste röst. favoritband eh, en av Lemmys bästa vänner jag har haft en, en jättegod vän genom alla år som jag har turnerat det är en lite mexikanare som heter Victor Marin som har betytt väldigt mycket i mitt liv. Vi har turnerat ihop med, med, mestadels med Flames. han flyttade från Mexiko till Sverige och då bodde han hem hos mig Lilla Mex Lilla Mex slutade med Flames och fick jobbet som assistent för Motorhead Jag fick den... Oh, konstiga äran, eller vad man nu ska säga. Det är så här att... Mothred ställde ju in... Två gig. I Berlin och Hamburg. Just innan... Eh, Göteborgs-spelningen. Phil Campbell. Han fick ett blödande magsår. Och hamnade på sjukhus. Efter där grejen grejen... Efter den incidenten så var det några dagar sen var det i Göteborg sen kom Motrad på att fan vi skiter i det här vi, klart vi ska spela Hamburg och Berlin så de lade till efter turnén lade de till de två spelningarna då hade min goa vän Viktor, han hade redan köpt en resa hem till Mexiko över jul och nyår med sin dotter så han kunde inte göra de två spelningarna, så han frågade mig om jag ville göra de spelningarna med Motrader Motorrad själva tyckte det var helt okej. Okay. Jag skulle åka med vår Mickes assistent och Phil Campbells assistent. Det gjorde jag. Jag åker på de här två sista gregen. Det är lite sådär uh, konstig känsla. För när jag sitter på planet här med Micke så säger jag till Mickey: fan, när vi klev på bussen i Hamburg så hjälpte jag Phil, eller hjälpte Lämmer på bussen. Eh, när jag tryckte till henne i röva där och hjälpte han upp då hade han en sån liten gubbrumpa när vi lämnar eh, Berlin då åker Lemme, han flyger från han flyger från Frankfurt så han åker hoppar in i bussen och drar direkt till Frankfurt medan vi andra skulle flyga ifrån från Berlin då hjälper jag igen och Lemmy på bussen igen. Då var den här lilla gubbrumpan borta. Det var bor bara på två dagar. Skitjobbigt. Att jag lägger märke till en sån grej. Men något ska alla veta att Lemmy var en sån jävla härlig, fin människa. Omtänksam. Och det gäller allt och alla. Varenda gång de spelar den här låten i Brasilien så tillägnar de den till Eddie och Roger. Motred, King of Rock Ja, nu har jag suttit där och två timmar och jag hoppas att det har funkat, att det har varit någonting att lyssna på Nu tänker jag avsluta det här med att hylla en liten vän till mig, han gick bort i år, en av en av de coolaste gitarristerna man kan se live, en av de finaste människorna man kan känna och en underbart vacker människa skulle jag vilja säga till honom. Det var Robban Strängen. Synd att inte han fick mer plats i medier innan han dog, som han fick efter. Han förtjänade varenda minut. Det här är döndetåget, delad vårdnad. bästa rock.